Csodálatos szép, tiszta éjszaka volt. A hold minden gödre látszott, és a csillagok kézzelfoghatók voltak a végtelenségben, mert még mögöttük is határtalan volt a világ. Határtalan és olyan színű, mintha kék lenne, ám bár ez nem szín volt, hanem valami árnyékos fény, aminek nincs neve. Hűvös volt, de nem hideg. Az illatok megértek még ebben a hűvösségben, sőt némelyik megerősödött. A patak, a nád, a sás és a mocsárszag eltűnt, de bőségesen ömlött a kukorica édesk és illata, a diófák fanyar lehelete, a szalmakazal késői nyálszaga és a távoli szőlők szélhorta mámorító párája, amely olyan volt, olyan édesen szomorú, mint az őszi vágyakozás. A púposáta közelebb jött és olyan volt, mint a kövér igavonó állat a házfalakat ezüsttel meszelgette a holcsugár. Kopás, romlás, hiányzó zsindej, fokhíjas kerítés, száradó fa, bedölt ajtó nem látszott sehol. Pihent a föld ebben a ragyogó, idegen világban hangtalanul nyújtózkodtak a fák, s a patak fodortalanul némán folyt, mert mélységes tükrében nézte magát az egész végtelen csillagos ég. A pajta pajtaléckapuja előtt vahur áll, Mellette Miska. Miska ugyan nem akart jönni, de amikor Vahúr a családfára hivatkozott, amit kelének meg kell mondani, Miska egyszerre engedékeny lett. És most ott állnak, a kutya a barátság minden jelével csóválja a farkát, míg végre bába kérdően rájuk néz. Vahúr megmutatja ínyét a fogán, ami nála a nevetés és a legnagyobb udvariasság jele. Ez itt Miska, csillog a szeme, nekem barátom és családfája van.